Jag sätter, är du sätt lite närmare bara så. är du är du min lilla kissika vi gör det här men du är igår är du min lilla kissika var kom det Åh, oh det luktar så här kanelin men vänta, måste stoppa ta av det i ringen bara så, så att... kan inte du inte hålla om mig jag ska bara ta det fram Nej, hejs lite <här> <här> mm, Är du kittlig? Ja, nej men ta på, ta den här lång, inte långfin Tummen mm, Vänta, får jag bara gå, gå ner och kolla här Nej, lägg av dig <här> Nej, men oh, oh, oh. <här> ah, Så, så, så, där, där det Så här äg, ah, det är nästan om... Men det fastnar ju mm. Ja, nu vänta, ja men Så, så, så, så, så. Saktar bara fram ah, Mm Mm Nej det är slut. Åh. <laughs> <laughs> <laughs> aj aj. <laughs> Jänta, kom, kom kom kom kom kom här. Kom nu. Nej nej nu nu nu nu jag vill gå av oss, och och Christian. Christian. Åh. Oh. Mm. Du är du så? Åh. Oh. Wow.